Bismillahirrahmanirrahim Kita akan lihat beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama ialah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang telah direkodkan oleh Al-Dailami. Manusia yang paling dekat darjatnya kepada darjat kenabian ialah para mujahidin dan ilmuan, Iaitu ulama. Kerana kaum mujahidin melaksanakan ajaran para Rasul dan para ilmuwan yang ini ulamak membimbing manusia untuk melaksanakan ajaran para Nabi dari akhir dalam hal ini Nabi SAW menceritakan memberitahukan kepada kita akan dua kelompok yang mereka ini mempunyai darjat yang dekat kepada darjat kenabian iaitu yang pertama mujahid yang kedua ulama tapi sayang Seribu kali sayang yang biasa ditonjolkan masyarakat hanya ulama mujahid tak tahu ke mana dibuang oleh mereka sedangkan dalam hadis ini yang disebut pertamanya ialah mujahid itu sendiri dan barulah ulama wallahu alam bishawab jadi kat sini kita jangan bersikap double standard. Kita jangan hanya mengagungkan ulama' dan kemudian meremehkan mujahid. Sedangkan dalam hadis ini cukup jelas bahawa kedua-dua mereka dekat darjatnya dengan darjatnya para nabi. Tapi adakah hadis ini menunjukkan bahawa darjat mujahid dan darjat ulama' itu sama? sama atau tidak mari kita lihat surah An-Nisa surah yang keempat ayat 95 di mana Allah Ta'ala berfirman A'udzubillahimminasyaitanirajim la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahidun ghairu ulid darari wal mujahidun fi sabiilillah di wa anfusihim faddala Allahul al mujahidin wa anfusihim 'alal qa'idina darajat wa kullau husna wa faddala Allahul al mujahidin qa'idina ajran 'azima fiman Allah tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yakni yang tidak turut berperang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 Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar Jadi dalam ayat ini Jelas kepada kita bahawa darjat mujahid itu Lebih hebat daripada darjat orang yang duduk-duduk Tidak berjihad Okey, anda tegaskan ayat ini dalam situasi jihad tu Fardu kifayah Iaitu cukup ada sebilangan daripada kaum muslimin yang melaksanakan urusan ini Yang lain tak perlu tapi bila mana jihad itu menjadi fardu'ain? Bila mana kita diperintahkan oleh Amir? Bila mana kita ni sedapun berdepan dengan musuh dalam medan jihad? Ataupun bila mana kaum kafirin menjajah kaum muslimin? Ha, ketika itu jihad menjadi fardu'ain. Jihad menjadi fardu'kifayah bila? Bila mana Islam itu dah tertegak tak ada bumi kaum muslimin yang dijajah? Dan kita cuma melaksanakan jihad sekadar melaksanakan jihad untuk menyebarkan Islam. Maksudnya nak menyebarluaskan Islam, kita yang menjajah orang kafir. Bukan orang kafir menjajah kita atau bukan kita ni menahan kemarahan orang kafir ataupun kita ni melancarkan jihad untuk defensif. Bukan. Bukan kita ni melaksanakan jihad defensif. Jihad defensif cuma berlaku dalam ketika jihad padu'ain macam sekarang. Kita cuma mempertahankan diri, kita melawan. Itu saja. Tapi dalam jihad padu'i-faya itu bila mana kita melaksanakan jihad ofensif jihad polap iaitu kita yang memulakan peperangan. jadi setiap negara kafir ini tak kisah mereka ini memusuhi Islam atau tidak kita datang, kita bagi tiga option pada mereka nak masuk Islam ke tak nak kalau tak nak bayar bergizyah, kalau tak nak juga baru perang ini dalam jihad polap, dalam jihad ofensif ataupun dalam bahasa mudahnya kita yang mulakan serangan begitu ha, ini ketika jihad itu statusnya fardu kifayah tapi bila mana jihad tu faduain, semuanya wajib untuk pergi berang. Seperti mana firman Allah dalam surah Al Taubah ayat 39, ilā ta'firu yu'ati bekum azab Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, Allah akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Sebab itu Allah akan bertanya pada kita wama lakum la tuqatiluna fisa bilillah macam dalam Asura anisa An ayat 75 mengapa kamu ini tidak mau berperang fisa Wallahu wallahu'ala bisawab jadi dalam situasi jihad tu fardu'ain itu cerita lain maksudnya dajad ulama' ni bukan lagi dekat dengan para nabi kalau mereka tidak berjihad ketika jihad tu fardu'ain ok dajad mereka kalau tidak berjihad maka samalah mereka itu sebagai orang-orang yang Ya ayyuhallazina amanu limatakuulu ma la taf'alu. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu ini bercakap sesuatu yang tidak kamu laksanakan? Kamurammaqtana'in billahi antakuulu ma la taf'alu. Amat buruklah di sisi Allah kamu ini menyatakan sesuatu yang kamu tak perbuat. Ha, mereka itu dajjal mereka terlalu buruk di sisi Allah. Lantaran mereka ada ilmu Mereka tahu Mereka bercakap tentangnya Tentang jihad Tentang perjuangan dan sebagainya Tapi mereka tidak berjihad Amat buruk di sisi Allah Azza wa Jal ha, Ini celahan daripada Allah Sebab itu kita kena ingat Ulama' ni apa Ulama' ni kata Ali Karamallahu Wa Jal Ialah mereka yang melaksanakan Apa yang mereka Ada ilmu tentangnya Itu baru kata ulama' Mereka buat apa yang mereka belajar Mereka buat apa yang mereka faham Mereka buat apa yang mereka ada ilmu tentang ni baru mereka dikatakan ulama. Kalau mereka tak buat mereka bukan ulama. Ha, syarat nak jadi ulama kita ni kena jadi ulama al-amilin dulu. Maksudnya kita kena buat apa yang kita ni cakap. Apa yang kita belajar. Sekadar belajar aje teori saja itu tidak menjadikan kita ulama. Sebab seorang profesional mesti laksanakan apa bidang dia tu baru kita boleh gelarkan dia profesional. Okay, kalau dia cuma doktor dia tak dia belajar aja, tapi dia tak pernah pun praktik, dia tak pernah praktik, tak pernah buat amali, takkan kita nak panggil dia doktor. Sebab itu nak jadi doktor bukannya senang, kena banyak praktik, amali dia banyak. Baru kita boleh tauliahkan dia sebagai doktor. Itu nak jaga badan manusia. Ini nak jaga diri manusia, Islam manusia dia kena lebih praktikan ilmu dia ulama ni kena praktikan ilmu dia baru dia boleh menjaga din manusia memberikan ilmu kepada manusia untuk memelihara din mereka kalau tidak samalah mereka seperti mana imamul haramain iaitu dia ini adalah seorang yang salih bukan calang-calang setiap masa dia mengajarkan ilmunya kepada manusia dia berulang alik daripada masjidin nabawi dan masjidin makkah untuk beribadah padanya untuk mengajarkan ilmu padanya nak dibandingkan dengan kita memang jauh berbeza nak dibandingkan ulama-ulama ini imamul haramaini dengan ulama-ulama lain pada zaman ini terlalu berbeza kecil ulama-ulama sekarang nak dibandingkan dengan imamul haramain ini. Daripada segi ibadahnya, daripada segi ilmunya. Bayangkan. Sampai-sampai, imamul haramain ini digelarkan dengan gelaran ini. A'ambidal haramain. Orang yang mengabdikan dirinya di dua tanah suci, tanah haram iaitu Makkah dan Madinah. Wallahu Wallahu'alam bissawab. Okay, nama sebenarnya ialah Fudal bin Iyad Fudal bin Iyad Siapa tak kenal Fudal bin Iyad ni Mahsyur namanya Hebat orangnya Daripada segi mengajar ilmu Daripada segi ibadahnya Kecil, kerdil ulama-ulama zaman sekarang Tapi dia tak berjihad Itu masalah Sehingga Abdullah Ibn Mubarak Siapa Abdullah Ibn Mubarak Abdullah ibn Mubarak ini merupakan seorang Ulama' juga dalam bidang hadis Dia cukup mahsyub dalam bidang hadis Tetapi dalam masa yang sama Dia juga Ulama' al-amilin Ulama' yang mengamalkan ilmunya Dia bukan sekadar belajar hadis Tapi mengamalkannya Termasuk dalam perang Fisabilillah Dia berjalan beribu-ribu kilometer Daripada sebuah negeri ke negeri yang lain Untuk berjihad Fisabilillah Maka Maka satu hari Abdullah bin Mubarak sebelum dia nak keluar berjihad dia memberikan beberapa syair untuk diberikan kepada Fudail bin Iyad Syairnya berbunyi Ya Abadal Haramain law absartana la'alim ta'annaka fil ibadati talabun man kana yahdahu fa nuhuduna bilma ina tatahaddad أو كان يتعب خيله في باطل فيهولنا يوم الصبحه التطعم ريه العبير لكم ونحن عبيرنا وحد السنبك والجبار الاتياب ولقد أتانا من ما قال النبينا قول صاحه صادق لا يقرب لا يستوي الجبار أهل الله فيه Am fim bi'an madukh wa dukhan nar la yaktibu hadha yang tiquna na daisa shakidu bima yiti la yaktib wa pengabdi haramain ditujukan kepada amidal haramain iaitu fudabil i'ad wa hay pengabdi haramain jika engkau memandang kami niscaya engkau tahu bahawa di dalam beribadah kamu tu hanya main-main aja Bayangkan Abdullah Ibn Mubarak ni cakap Ibadahnya Fudal bin Iyad ni Termasuk dia solat, dia puasa, dia zakat Dia mengajar ilmu Main-main dia -main kata Bayangkan Abdullah Ibn Mubarak ni kata Fudal bin Iyad bukan calang-calang ni Main-main je Ok Sambung Abdullah Ibn Mubarak Siapa yang pipinya dibanjiri air mata Padahal kami mandi darah Di medan perang Fudal bin Iyad Penuh khusyuk Disolat sampai menangis Tapi Air mata dia menangis Sedangkan para mujahid ni Berperang kata Ibu Mubarak Bukan air mata dia menangis Darah yang menangis Darah yang mengalir Darah yang menghadir. Bayang Bukan air mata yang mengalir tau Darah yang mengalir Bandingkan antara dua Bandingkan Atau ada yang kudanya lelah Sia-sia Sedangkan kuda-kuda kami Lelah di pagi hari Lelah kuda-kuda Ataupun pengangkutan Fudan bi'iyat ni Sekadar untuk bawa dia daripada Mekah ke Madinah Madinah ke Mekah Untuk itu saja Sedangkan kuda-kuda para mujahid Lelah setiap pagi untuk menegakkan kalimah Allah Ia terlalu berbeza kemudian kata lagi Abdullah bin Mubarak kalian dipenuhi oleh bau wangi-wangian sedangkan wangi-wangian kami adalah debu-debu nan -debu indah yang diterbangkan oleh kuda-kuda kami yang kejam gersang maksudnya di sini wallahu a'nabi sallallahu alaihi wasallam okay, ulama-ulama yang tak berjihad ni oh memang wangi ah ya? wangi dengan bau wangi-wangian minyak attar dan sebagainya tapi mujahid fi sabilillah Walaupun mereka tak wangi Dah terpaksa berkubang dengan lumpur Berdebu Dengan bau peluru Bau belerang dan sebagainya Tak wangi mereka ni Tapi mereka lebih utama Wallahu'ala Nabi SAW Kami dianugerahkan dengan untayan kata Nabi kami Kalimat sahih yang benar Bukan dusta Kata Nabi Tak akan sama debu bersarang di hidung hamba Allah Dengan asap neraka Bukan dusta jadi kata Abdullah Ibn Mubarak Bahawa um Mujahidin ni Ada hadis Nabi tentangnya antaranya kata Ibn Mubarak Ialah tentang debu yang Bersarang di hidung hamba Allah Bila dia berjihad Maksudnya dirinya berdebu lantaran jihad Ianya akan diharamkan daripada api neraka Walaupun ia cuma debu Bukan wangi-wangian Kalau kita pakai minyak wangi Itu cuma sunnah dapat pahala Itu saja Tapi kalau kita ni Dikotorkan dengan debu-debu dengan, Daripada medan jihad Bukan sekadar dapat pahala Kita diharamkan daripada neraka Allah Bayangkan Bukan jalan-jalan Dan kemudian Terakhir daripadanya Inilah kitab Allah Berucap kepada kami Orang syahid tak pernah mati Bukan dusta Okey dalam Quran Allah dah cakap Orang-orang yang mati syahid itu Tidak mati Allah taala Nabi fi mana a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala tahsabannalladhina kutibu fi sabiilillahi amwata jangan kamu menyangka orang-orang yang gugur syahid itu mati mereka tak mati di sisi Allah Kalau ulama dia mati dia mati pada pelajar-pelajar ilmu agama mati dia mati Siapapun kalau dia mati dia mati tapi suhanda seorang mujahid yang mati dia tak mati rohnya akan diangkat terus ke dalam syurga Allah tak macam golongan-golongan lain yang bila mereka mati, mereka akan mati mereka akan dihantar roh mereka ke alam barzah berlainan dengan roh mujahid lalu kata Muhammad bin Ibrahim ok, Muhammad bin Ibrahim ini ialah orang yang menyampaikan syair ini Daripada Abdullah Ibn Mubarak kepada Fudal bin Iyad Katanya Kutumui Fudal bin Iyad Kubawa baik-baik syair ini di masjidil haram Air matanya berlinang tak kala membaca syair ini Ia pun berkata Benar apa yang dikatakan Abu Abdul Rahman Iaitu Abdullah Ibn Mubarak Selanjutnya Al-Fudal menasihatiku Adakah kamu termasuk orang yang menulis ucapan ini? Aku jawab ya. Kemudian Fudal berkata lagi, "Tulislah ucapan ini sebagai imbalan untuk membawa karya Abu Abdurrahman ini kepadaku." Jadi dalam hal ni, Fudail bin Iyad ni dia ni ulama tapi dia ni ikhlas, itu dia. Kalau kita bercakap dengan banyak ulama-ulama sekarang, belum tentu semuanya setuju. Mungkin ada yang tetap ikhlas dia setuju. Fudal bin Iyad, walaupun Abdullah Ibn Mubarak memperlefkihkan dia, merimihkan dia, lantaran dia tak berjihad, dia tak marah. Sebab dia tahu dia salah. Ha, ini baiknya Fudal bin Iyad. Ini baiknya Fudal bin Iyad. Dia tahu dia salah. Menangis dia. Sambil dia kata, benarlah kata Abdullah Ibn Mubarak. Ikhlas dia. Dia mengakui dia silap. Dia tahu dia silap dia tahu bahawa apa yang dikatakan Abdullah ibn Mubarak tu betul dia tahu bila mana Abdullah ibn Mubarak kata ibadah Fudal bin Iyad ni main-main Fudal bin Iyad mengaku memang ibadah dia main-main tak setanding dengan ibadahnya Mujahid walaupun ibadah ulama' yang tak berperang macam Fudal bin Iyad ni mengajar ilmu bersolat puasa zakat adi, itu tak lebih utama pun daripada jihad Fudal bin Iyad mengaku perkara itu dia menangis ha, ini dia dia tetap ikhlas menerima teguran manusia dengan ikhlas. Jadi dalam hal ni Allah Alam Miswahana nak tegaskan bahawa dalam keadaan jihad tu faldu tifaya seorang ulama ini kalau dia tak berjihad pun tak mengapa. Okey. Daljat ulama daljat mujahid ni dekat dengan daljat para nabi. Tapi daljat para mujahid ni lebih tinggi daripada daljatnya para ulama. Okey. Itu dalam keadaan jihad tu, fardu kifayah. Itu dalam keadaan jihad tu, fardu kifayah. Bezanya ialah sebanyak 100 darjad di syurga. Wallahu a'lam bisawab. Antara dua darjad berjarak seperti langit dan bumi. Syed berkata, apa garangannya itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih daripada Nabi SAW. Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi dalam hadis ni, Nabi cakap, ok, kalau cukup dia tu Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi, wajib syurga baginya. Abu Syed Al-Khudri pun terus terkejutlah, Sebab selama ni yang sahabat faham nak masuk syurga ni bukan mudah. Tiba-tiba Nabi cakap cukup kalau dia reda Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi, dah cukup baginya syurga. Itu yang buat dia terkejut. Jadi diminta lagi ulang. Nabi pun ulang tapi dengan tambahan. Nabi tambah. Nabi kata, ada lagi yang boleh naikkan seseorang itu 100 darjat lebih hebat daripada golongan lain mana pun okey yang antara darjat itu antara langit dan bumi jadi abu Sayyid tanya apa dia tu nabi SAW yang hebat sangat tu okey jihad di jalan Allah jihad di jalan Allah nabi ulang sampai beberapa kali okey jadi kesimpulannya wallahu a'lam bisawab walaupun okey darjat ulama dan darjat mujahid ni dekat dengan kenabian tapi dajad uh, antara seorang mujahid dengan seorang ulamak bezanya adalah sebanyak 100 darjad dan kata lain jika jihad tu fardu kifayah ok maka ulama lah yang berada di tingkat atas bagi golongan kuadun insya Allah Allah lebih tahu dan beza antara ulama ni dengan mujahid ketika jihad tu fardu kifayah adalah sebanyak 100 darjad jika ulama ni tak berjihad lah tapi dalam situasi jihad fardu'ain Berbeza Sebab pada waktu itu Yang terpakai ialah ayat-ayat Allah Yang mengecam orang-orang yang tidak mahu berjihad Bila jihad tu fardu'ain Ulama' tak berjihad Para pendakwah tak berjihad Para imam tak berjihad Orang biasa pun tak nak berjihad Siapa yang tak nak berjihad Diancam oleh azab Ini yang kita kena faham Wallahu'alam bisawab Ok itu hadis yang pertama Hadis yang kedua daripada Nabi SAW Orang yang pergi berperang di jalan Allah Dan yang pergi untuk menunaikan haji atau umrah Adalah tetamu-tetamu Allah Allah menyerukan kepada mereka Dan mereka menyambutnya Dan mereka memohon kepadanya Lalu Allah mengambulkan permohonan mereka Hadis sahih riwayat Ibnu Majah jadi dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan bahawa tetamu Allah itu ada dua. Yang pertama, lagi okay, yang pertama siapa orang yang berperang di jalan Allah. Yang kedua, yang kedua siapa orang yang menunaikan haji atau umrah. Ha, ini tetamu tetamu Allah. Banyak orang biasa sebut tetamu Allah ni siapa orang pergi haji, mujahid dia tak sebut pun. Sedangkan yang pertama juga hadis, dalam hadis ini Nabi sebut siapa tetamu Allah tu Orang yang berperang di jalan Allah dulu Baru para, haji, para orang yang berhaji Para orang yang berumrah Tengok kenapa Mujahid ini selalu tak disebut Inilah sikap kita Kau muslim ini Mereka lupakan jihad dan mujahidin. Sedangkan bila mana disebut tentang tetamu Allah Nabi sebut mujahid dulu Baru orang-orang yang berhaji. Wallahu anam bi Yang penting kita dah tahu sekarang bahawa mujahid pun tetamu Allah. Mereka keluar saja untuk berjihad sampai mereka balik. Mereka itu tetamu Allah. Allah yang akan memuliakan mereka, melayan kehendak mereka dan sebagainya. Wallahu anam bi Tetapi anak tegaskan bahawa walaupun kedua-duanya tetamu Allah. Angki? Okay? tetap mereka itu tidak sama daripada segi pahalanya tetap mereka tak sama daripada segi Daljatnya ah ha, itu tetap kita kena faham sebab tak ada amal ibadah yang dapat melebihi ibadah jihad fi sabilillah ini terbukti dengan firman Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim Ajangan tum sikaia wa amara al Masjid al Haram kemen kemen aman bil Allah wa al fi sabiilillah la yastaun عند Allah la yhidil Qom al Apakah orang-orang yang memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji? Dan menguruskan masjidil haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah. Mereka tak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi jangan kita samakan antara seorang mujahid dengan seorang yang berhaji dan sebagainya. Kalau kita lihat Asbabun Nuzul, ayat ini turun Tentang para sahabat yang sedang bertelagah Masing-masing saling bertelagah Nak menentukan apakah ibadah yang paling hebat, paling utama di sisi Allah Sahabat yang pertama cakap Oh, kita bagi minum kepada orang yang kerjakan haji Ini ibadah paling utama Yang paling utama adalah orang yang menguruskan Masjidil Haram Maksudnya orang-orang yang menguruskan kuliah agama di dalam masjidil haram Menguruskan solat di masjidil haram Menguruskan segala urusan masjidil haram Lepas yang ketiga pula kata Eh tidak, tidak Yang paling hebat ialah Mujahid fi sabi lah Bertelagah mereka nak menentukan mana yang terbaik Sampai-sampai bertelagahan -sampai mereka Dia pun cakap tak apa, tak takpe Nanti lepas main Jumaat nanti kita tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam manakah antara tiga itu ataupun manakah ibadah-ibadah ini yang lebih utama. Jadi anda ingatkan sahabat-sahabat ni bukannya dia berbincang oh antara tiga ni mana paling utama tak. Okey, mereka mengeluarkan pendapat tentang ibadah mana yang terbaik. Okey, maksudnya yang pertama orang pertama tu dipikir-pikir-pikir-pikir mana ibadah paling baik. Dia kata bagi minum kat orang yang bagi, pergi haji Sahabat yang kedua pun fikir-fikir-fikir-fikir Dia cakap yang paling hebat Menguruskan Masjidil Haram Sahabat ketiga tu pula fikir-fikir-fikir Dia cakap jihad tu lagi utama ha, Ini maksudnya Tujuan sahabat tu ialah untuk menentukan Berfikir nak menentukan Mana ibadah yang paling hebat Bagi diri mereka itu lepas daripada solat jumaat nabi sallallahu alaihi wasallam pun didatangi oleh umar umar pun sampaikan sahabat tiga orang ni bertelagah ibadah apa yang terbaik lalu allah pun turunkan ayat ini la yastauna Allah tak sama di sisi allah apa pun ibadah lain tak sama di sisi allah jika tidak dibandingkan dengan jihad ha, ini yang kita kena faham tak sama di sisi allah wallahu a'lam bissawab Ha, jangan main-main. Ini perkara yang penting untuk kita faham. Jadi kita tengok lagi hadis yang lain daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis yang ketiga telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ianya telah direkodkan oleh Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini Abu Hurairah berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bityanya. Apakah? Apakah yang dapat menandingi pahala jihad di jalan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kamu tidak akan mampu lakukannya." "Hakik okay, kamu tidak akan mampu melakukannya." Okey, sahabat bertanya, Amal ibadah apakah Yang dapat menandingi Pahala jihad Nabi kata Kamu tak akan dapat buat Lalu mereka mengulangi Pertanyaan itu dua atau tiga kali Jadi sahabat tak puas hati Dia tanya dua tiga kali Apa benda yang kamu tak boleh buat tu Apa yang boleh menandingi jihad ni Lalu beliau pun menjawab Kamu tidak akan sanggup melakukannya. Ok last last pada kali ketiga beliau pun bersabda Perumpamaan Orang yang berjihad di jalan Allah itu Seperti Orang yang selalu Ataupun tetap berpuasa Dan tetap solat serta tunduk kepada ayat-ayat Allah Dan ia tak pernah berhenti puasa Serta solat Sebelum orang yang berjihad di jalan Allah itu kembali Bayangkan Bolehkah kita ni 24 jam tak berhenti puasa tak berhenti solat Masya Allah tak ada manusia yang boleh buat tu Nabi dah cakap awal kamu tak akan boleh buat Tak ada ibadah yang boleh menanti jihad fi sabi ni lah Mujahid tu keluar dari rumah katalah dia pergi seminggu seminggu tu selama seminggu tu kita tak berhenti puasa tujuh hari berpuasa straight tak berbuka langsung maksudnya Azam Maghrib tu kita tak berbuka berpuasa terus dan kita tak berhenti solat 24 jam solat berdiri dalam solat Bolehkah kita berdiri 24 jam dalam solat? Bolehkah tidak? Dah tentu kita nak tidur Dah tentu kita nak kagak hajat Dah tentu kita nak makan Lapor makan Nak buang yang besar, terasa nak buang yang kecil Kena buang Ngantuk benda tidur masalahnya tak boleh kita nak 24 jam solat 24 jam puasa sekaligus sampai mujahid tu balik mustahil itu Nabi dah cakap aku tak jumpa aku benda pun yang boleh menandingi jihad yang boleh kamu lakukan tak ada bayangkan bayangkan ini bukan main-main tak ada yang menandingi jihad tak ada tapi kenapa kita masih nak mengutamakan ibadah-ibadah lain dalam masa yang sama kita tinggalkan jihad. Jalan terbaik laksanakan jihad fi sabilillah. Ibadah-ibadah lain kita buat. Ini tidak. Kita tinggalkan jihad kita sekadar buat ibadah lain. Ini salah. Wallahu alam bisawab. Jadi ingat ahli semua, okey. Kita wajib berjihad. Okey, jihad itu tak ada ibadah yang dapat menandinginya daripada segi pahala tak ada jadi jangan berat untuk berjihad fi sabilillah wallahu a'la bisawab semoga Allah memberikan bantuan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang berjihad wallahu a'la bisawab